Općina Stari Jankovci ima pet naselja – Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Orolik i Sremske laze. U općini živi oko pet stanovnika, dok samo naselje Orolik broje oko 500 stanovnika. O životu u Oroliku, što rade te kako vide budućnost sela i što planiraju ispričali su nam članovi obitelji Nađe. Obitelji koje se sastoju od oca Kristijana, supruge Kristine, čerke Petre i sina Davida. Gospodine Nač, recite nam nešto o svojoj obitelji sebi. Mi smo mla, mlada obitelj. Mlada e... obitelj. Ja sam iz, tu iz Rolika, supruga je iz Uštenjeg sva Mi smo... Uh, S čime se bavite? Uh, ja radim u drnoj industriji. A, ili od čega živite u stvari? Pa, to, to je jedini zvor prihoda. Nije, uh, dosta radim ovako... Tu u okolici sela radim namještaj po mjeri, ovako, drevenarija, biti u struci sam. Drvni tehničar. Znači, s time, većinom s time pokrivamo općenito troškove i režije i sve to što, što nas zadržava još ovdje. A kako se živi u Oroliku? Pa skromno. Jako skromno. E, kuća, posao, obitelj. Kako je selo, Orolek? S se ljudi ovdje bave? Pa većinom poljoprivredom. Tu 80% ljudi koji su... bave se poljoprivredom i... To je... Glavna djelatnost. Nije veliko selo, ali... Dosta, dosta smo u poljoprivredi ljudi stvarno imaju uh, dosta ljudi radi zemlje i tu s većinom poljoprivreda i glavna djelatnost. Kakva je struktura samništva? Jel ima puno starih ljudi u trećoj život ne dobijeli? 70% 70% sigurno da su stari. Jer puno je mladih izselelo, a ostalo je puno starih. 70% je struktura starih. Za njih godina mi smo imali tu svaka kuća imala bila vila naseljena sad. A svaka sada peta kuća je naseljena. Znači Bilo je svaka kuća koja je bila da je neko živila, sad svaka peta ima sigurno da je, da je da je neko heloglad naš prvi susjedi su Baka i djeda koji su 60-70 godina, jedni su 70, drugi su, ako ne i stariji. Stvarno su ljudi svi stari i niko, niko nema tu ambicije ambicija dođe živjeti. Da, da Njihova djeca su celu Njihova djeca su, jedni su, evo, susjeda su o, u lasu, jedni su o, odišli van. I, Niko nema ambice da ođe vamo živiti. Kakva je po vama onda budućnost ovog sela? odnosno hoćete li obsetiti? Teško to reći. kako vi živite u roliku S čime ste baviti? Pa većinom s djecom. Nisam radila od kad sam završila školu, pošto sam frizera pa je to malo teže. Tako da sam... Većinom s djecom. A kolika su vam djeca sada? E, čer je četiri godine, a sin je godinu i tri mjeseca. A kakvim ocjenjujete društveni život u roli? Šta, šta radite recimo u neko slobodno vrijeme? A še s djecom. Niš, ništa posebno. Imate li prijatelje ovdje, društvo nekom? Pa, ne, ne, imam, većinom su, sa, ono, hodem u Slakovce i tamo sa svojim sestrama, jer nas ima puno, i tak, tu baš ne previše. Znači, vi ste došli sa strane, znači, iz da, susjednog sela. iz susjednog sela, da. A, Kristijan, on je rođeni ja u Rolos... Roličan. Oroličan se kažem. Oroličan, da. <laughs> A... Kako vi pamtite život ovdje, recimo, kad ste bili dijete ili e, uspored vi s ovim sada? A bilo je više ljudi, više događanja, više, više svega. Bilo je više... A bilo je nekako drugačije, opuštenije nego, nego sada. Ko nas je stanovništvo. Sad trenutno mislim da je 50-50 Hrvati i Srba I, i slažemo se mi sve to, ali ima ovek neke nelagode posle rata, ali to je realnost tog. A, znači, govorite o vremenu prije domovitskog rata. Da, <gles> bilo je prije. Prije je bilo opoštenije i više se sloge, je bilo više svjeda, više se družilo i a sad toga nema. Toga... Gdje su so Oroličani uglavnom bili znate. Pa Vinkovci, Umag, Zagreb i cijela Hrvatska. A većinom 80% posto bilo u Vinkovcima. Jesu se vratili većina ili su stari došli, a mladi je recimo ostali? Stari se vratili. <laughs> su. stari se vratili a mladi su se prilagodili koji svakom mladom čovjeku ti se može prilagoditi što vam najviše nedostaje u selu sve sve nedostaje i, i društveni zbivanja i, i nekog ne, di će se ljudi okuplja će se popričati će se zabaviti će se družiti većinom je starostavno ništa I, i realno gledajući imam ima par prijatelja s kojima ti možeš svjesiti, popričati a ovo sve ostalo je um, Šta imate te institucije u selu? na školu imamo školu, imamo školu do četiri razreda u mm -hmm. osnovne poštu poštu budu ambulanta sve, sve dane radi ambulanta ne radi samo srijedom neč znači jedan dan samo jedan tjednu i v stanicu i to je to Imali li nekih um, poduzeća, nekog obrtništva ili nekih um, poduzetnika? Ne. većinom su samo poljoprivrednici. Ne, imate nekih OPG-ova u selu? Pa ima to, imamo OPG-ova. E, koji se bavaju poljoprivrednosti su većinom upisani u, u registaru e, te poljoprivredne delatnosti, OPG ili... Ako neka društva. Ali, ovaj, to se većinom sve o, na obiteljima zasniva. I... Mm -hmm. A, čemu bi, o, o čemu bi recimo vlasti ili o, znači, oko čega bi odgovorni na vlastima, po najprije morali povesti računa? Znači, o, koji su recimo vaši strateški prioriteti za, za ovo mjesto, po vašem mišljenju? Pozirajte želati mladih. mladih. Bez mladih nema ništa, definitivno. E, vaša eto, cijela ulica bazira se na nas 5-6 dečki, a sve 60% kuća je pravda. Znači, to ne može, ne može, je teško I... je, teško je i, i vla, mislim, koji su na vlasti, koji su teško njima, uh, nešto raditi kada nema s kim raditi. Pa, pa, kako bi se to moglo zaustaviti, to iseljavanje, po vama? Samo s poslom, sa, sa većim plaćama, ostalo ništa ne može drugo zadaviti. Da, kao su. <laughs> kako se kriza očitovala u vašem kraju ka recimo, mm. dosta već dugo traje. Pa jako, jako. jako. Dosta se otišlo, otišlo je ka trebuhom za kruhom. Teško je zadržati nekoga što kaže. Uh, živi od neke poljoprivrede pa ga unište velike korporacije što ne može prati svoje porče, voće i onda ti teško je ovaj teško je ostati a zašto ste vi ostali? zato što uz ovaj posao što radim i što se trudim ja kažem, svi koji idu van, mora se raditi. Ali ne mora se otići van i biti bez obitelji, bez... A ja sam tu s obitelji i radimo u firmi, dođem kući pa radimo, To bi tako van vani radio. Ja vjerujem da bi to tako vani radio. Samo što tu drugačiji, kod nas mentalitet, ljudi. Znači, doće kući s posla... Uh, Mislim da je to, onda ne možeš dosta ni za režije, ni za ni za moraš evo ja sam u dvije, tri godine dosta postiguo ja, ja se šta vas zadržava Obitelj, znate planova? obitelj i pokušavamo nešto pokrenuti, nešto napraviti pokušavamo neko E, kao nek, pokušamo sjelski turizam a pa to je e, pokušamo sjelski turizam jer kupili smo jednu tu e, staru kuću obnovili smo je taj stari stari štih e, ja vjerujem da kod nas ima mm. mogućnosti more mene je pala ideja kad sam vidio na poljoprivrednoj emisiji u Istri, tamo u Zabiti dosta sam bio u Istri u Zabiti ljudi iz Finske dolaze e, plaćaju kako bi brali maslina ja kažem, a Slavonija toliko mogućnosti ima i da toliko niko ne želi skoristi pa ja ću, pa ja ću probati, pa makar propao i daman se, ali pokušat ću kako onda U to povrst. zamišljate? Šta će brati kod vas, turisti? Pa pogledajte koliko može uspjeti povrća, voća, e, svega, znači od domaćih životinja. Znači, cijela Slavonija i Srijem su e, netaknuta, ja kažem netaknuta priroda. Svi se, e, tamo, barajne, kopačke, red i sve to oni su tamo, to jesu uh, već uh, razrađene uh, stvari i tamo kod to funkcionira. Udruženi su, udruženi su uh, obitelji, sve. Ali, uh, naprijed naš bosut. Uh, ja skidam kapu onom ko se provozo od uh, vamo, primjer, od Slakovaca do Lipovca. To je netaknuta divljina. Tu se ima šta vidjeti, ima Šta, znači cijeli naš Srijem, uh, Ilok, Fruška, Fruška, Gora, tu se ima more musne šta vidite doživiti. I šta biste ponudili vašim potencijalnim uh, Prvo, klijentima? Prvo, mi, mi idemo na to kao ek, ekoturizam, znači da bude naša domaća hrana uh, na uzgojena na našoj njivi bez kakvih pesticida bez na čistoj bez neki on pokušavamo da to bude prirodno uzgojeno jer svi više cijenimo ono što je prirodno uzgojeno što je uzgojeno u plastenicima, što je uzgojeno umjetno, što je i koliko ste daleko od svog plana? Koliko vam još treba da to otvorite? Pa neko, već smo završetku. Tu kuću što smo obnovili, ona je već gotova. Ostali su detalji, ostale su e, sitnice i ostala je reklama. Ali reklama, mislim da neće biti problem, svi koji budu došli kod nas ja sve ću se vratiti jer sa nešim domaćim proizvodima jeste poč... li se povezali sa turističkim agencijama jesmo imamo veće pisma namjene već imamo neke neke ovaj pred ugovore jesmo sve to svi hvale našu ideju Sima je drago što to pokušavamo, jer u našoj strani to niko, se za sad nije počeo i mi smo, što kažu pioniri. Ali sa upornošću, mislim da ćemo, da možemo. Kažem, ne želimo, mi sad ne, ne želimo nikakvu neku veliku zaradu. Nama je dovoljno da, štuka, da ne moramo ići dalje od kuće, da ne moramo biti kao obitelj Da To nam je najbitnije. A i su čima što radi. Da. <laughs> Njučete za poslu. <laughs> A su, je direktorica. A da, da <laughs> je. A, što biste savjetovali svoje djeci oko egzistencijalnih pitanja? Biste savjetovali općenito i što biste općenito savjetovali mladima u selu? Samo škola, školu završiti, ostalo, posao i ovaj trudi, sve se isplati. Sve se to vrati. E, hoće li oni vašim stopama pomeni meni je bilo turizam. drago. I meni je bilo drago. Ne mora biti turizam, nego, nego bude podel privreda. Nek bude što kaže David, on je moj mali majster, ona, ništa ne voli samo voli čekići i do tata ovaj dam u bušilicu i nek... nek... Ovaj, nek se... uhvati majstorloka i... škole je samo najbitnija. Evo što de, kod nas ne situacija, pa dođe m, iz susjenog sela gospođa i kaže da kod nas od, od, naprimjer, Berak, Orolik, do Vukovara ne može naći jednog koji bi nešto napravio, neku sitnicu, nešto. To što e, niko neće da se bavi tim tradicijskim zanatima i niko i ni ne cjeni to. A, pa pocijenjeno je. Pocijenjeno je jako. Jel? Svi koji kažu, e, to je ovo, to, to je skupo to. Nije to, mislim, nije to skupo. Učenju skup materijal, kao znamo sad i vezi drva i vezi svega i vezi sirovine skupi materijal majester ste je tu naj, najviše pod A kako to da ste se vi odlučili biti stolar? Je to neka tradicija u vašoj obitelji? Pa nije tradicija nego to je nešto nešto što je, što je u, u, u vama. Kada objasni to? Kad vi nešto naprijedite rukama i kad vidite da je to, to i da ste nekom drugom usrećili i da je nekom drugi zadovoljan, više to više to zadovoljstvo nego, nego ne znam, svako ima svoj neku obsesiju. I šta vi konkretno, u čemu ste najbolji u tom drvodijelstvu? U oh a ne znam kako znam. Pravite kuhinje ili pomjeri nešto. Pravi novi što je pomjeri. To mi je to je sad općenito to ide. Radi se većinom od Iverala. Iveral je dosta jeftin naspram ostalih materijala I onda tu se ljudi nalaze. Najveći problem što kod nas u nema, nema nema ljudi inovatora ne da smo bili u Zagrebu, di ljudi imaju zaista posla, imaju po par, par tišća kuna veće plaće. Kod nas je problem što ljudi nemaju a, novac, i onda gledaju kako da bi izlađu što je jeftinije. To je kod nas najveći problem. Nebitna kvaliteta. A, vi kad napravite jednu kuhinju od hrasta, nakon 20 godina hoće biti jednak. A kad napravite od verala, neće biti sigurno jednak. Znači neće biti nepribližno E, masiv hrast e, ja hrast, ja preferijam hrast što ga što radim s njime i što, što volim s njim raditi, što nema boje držeta za obradu od hrasta i zbog svega ali ljudi su m, i, i uhvataju se tog i boja, je lijepo je svi tog okay super je to i ali to nije vječno dugotrajno i E dobro, općenito danas se koriste eftini materijali dakle, brže se mijenja sve i ja, kupuje novo Evo, mi smo, da... ja gledam generaciju, evo mojih roditelja oni su kupovali, ne znam hlače i rifle što su treba skupiti hlače koji su nosili 10 godina a sad kupuju hlače svaki godin dana <laughs> mi ćemo tako namješta kupovat za 10 godina svak godina ćemo i kuhinje i kutne i spavaće mm. to je to vrijeme da ćemo namješta biti jeftin pa dobro tako je vrijeme ne možemo protiv toga I i kako, ide, kako idemo u korak s trendom A recite mi kakve odnose imate sa susjedima družite li se ovdje u selu imate li prijatelje mojih odličnih svi su Kubaka 1. Svi su na, svi su stari, i pomažemo im. Stvarno odlične su odnose. Da, znači u selu je dobra atmosfera. Znači, ja ovaj doma nekog utjecaja. Pa nije na odnose. Nije, u početku je bilo ono kad smo se vraćali 1988. 1997, 1999, onda je bilo malo napetom, malo, ali s vremenom sad nema. Nikaki, nikakih napetosti nema, nikakih tenzija. Pa to je lijepo. Gdje ljudi gravitiraju iz orolika, gdje idu kad im treba nešto kupiti ili o, se zabaviti? Uh, Hrvatsko, Hrvatsko stanovništvo preferira više Vinkovac, uh, Srpsko stanovništvo Vukovar ili Šid. Uh, pošto ste vi blizu nekako ste baš na sredini između Šida mi, i Vinkovaca. Mi smo do Šida imali 17-18 km, do Vinkovaca isto 18 do Vukovara imamo 15 da, zgodan trokut. Tama, tama, <laughs> tama smo na toj na sredini. Ja kažem isto, mi smo bili vinkocima i za rata i tamo smo išli u školu i sve. Uvijek idem vinkoc, idem grad, idem grad. Nikada nisam rekao idem, idem u Vukovar, idem vukovar u grad. Dakle, vukovar je i bliže i brže, i... a uvijek idem više Vinkovci, Vinkovci, Vinkovci. Znači tamo ste iz školu završili? Tamo školu. Radite tamo? I tamo je radio i dosta puno prijatelja. I... A Kristina? Šta ste vi završili? Ja sam frizar. A frizarka ja. rekli ste, da. Ovo, I tamo ste isto u Vinkovci. Jesi tamo je školu. U Jel radite kao? Jeste ikad u stvari radili? Pa nisam u strucije ovako po selu, ali je problem što moraš imati tri godine iskustva da bi se zaposlio, a to onda neće nikoga primi, tako da je malo, malo problem što se tiče te naše škole. Pa Možete privatno onda u selu otvoriti, ili ima frizirka? Ne znam baš da bi se isplatilo, treba plaćati to sve. Porez, struja, voda, najam. Sada će nam Petra reći nešto malo o tome kako ona živi u roliku. Reci mi Petra koliko imaš godina? 4. I šta ti radiš, jel ideš u vrtić? Ne. Kod kuće se? S mamom? A koga još imaš ovdje u selu? Mm. Nikoga. Imaš baku, djeda? Da. Ba. Jel se družite? Ideš kod ni svaki dan? Da. Čula sam da voliš jako čitati knjige i da ideš u djeto. Biblioobus možda? Samo me baka vodi. Aha, znači o, autobus dođe u selo i vi odete? Da. U... I šta voliš, kakve knjige? Ne znam. <laughs> Ko ti čita knjige? Mama. Mama. A braca, je te sluša? Ne. Ne. <laughs> znači ti si tu njemu pokušavaš biti glavna, ali on neće baš da ne. sluša ne. Ali <laughs> maš prijateljica ovdje u selu? Mm -mm. Ne, stvarno. A s kim se družiš onda? Sa odraslima? Da. S kime? S bakom. I... Zahvaljujem vam se na današnjem razgovoru emisije obiteljskog Gnijezdo internet radio Srijema. Zahvaljujem se svim slušateljima na pozornosti. Ovo emisiju pripremila je Liljana Kiš, a tehnički u redio Robert Pavelić. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.